Відповідь мовив незламний в біді Одісей Богосвітлий. Радо Евмею, готов я хоч зараз одверто всю правду розповісти пенелопі, розумній і Карія доньці. Знаю про нього я все, з ним, однаке, терпіли ми лихо. Дуже боюсь я про те, юрби женихів знахабнілих. Буйство, бо їх із ухвалість залізного неба сягають. От і сьогодні, коли я проходив по дому і нікому зла не чинив, чоловік цей мене дуже боляче вдарив. Ні телемах, ні хто інший не вийшов мене боронити. Отже, скажи, пенелопі, нехай на горі у покоях, хоч і не терпиться їй, Посидить до заходу сонця. Потім узнає й про день Повороту її чоловіка, Ближче мене до вогню посадивши. Погано, бо в мене одіж, Ти знаєш і сам, Я ж до першого тебе звернувся. Так він промовив. Пішов свинопас, Ту розмову почувши. Щойно ступив на поріг, як сказала йому пенелопа, чом не привів ти Евмею, його, що на думці вприблуди? Може, занадто боїться когось? Чи соромиться може в дім показатись? Та скрутно старцям соромливим у світі, ти їй у відповідь так свинопасе Евмею промовив. Все він, до речі, говорить, і кожен би мислив так само. Хоче уникнуть лише зухвальства мужів знахавнілих. Просить тебе почекати в покоях до заходу сонця. Буде й тобі набагато приємніше, самій, володарко, з гостем тоді розмовляти і одній його відповідь чути. Відповідь мовила так розумна йому пенелопа, він не дурний, цей чужинець, збагнув бо, що статися може, більше ніде бо між смертних людей такої немає, зграї зухвалих мужів, щоб безчинство таке витворяли. Так говорила вона. її все розповівши докладно з натовпом тих женихів, свинопас богосвітний змішався до Телемаха тоді він слово промовив крилате, голову близько схиливши, щоб інші його не почули. Любий, до себе я, свині, піду стерігти, і все інше наше з тобою добро, а ти доглядай тут усього. Перед усім ти подумай про себе і подбай, щоб з тобою лиха не сталося, є досить. Ахеїв, що зло, замишляють. Зевс, хай раніше їх погубить, Ніж станеться з нами нещастя. Відповідаючи так, Телемахтямовитий промовив, Так воно й буде, татуню, Ти підеш собі по вечері, Вдосві та сам приженеш Найкращі тварини для жертви, А про останнє усе Подбаємо я, і безсмертні. Так він сказав. Свинопас тоді сів на ослоні точенім. А як їдою і питтям свою душу цілком вдовольнив він, то до свиней відійшов, залишивши подвір'я й господу, повну гостей за столами, що станців і спів на учті мали у тиху, аж поки й до ночі вже день похилився.